Скелет. Був передень різдва. Було пізно, йшов сильний сніг. І перший таксист, і другий не відріз відмовилися вести мене в таку далечінь і в таку заметіль. Але третього таксиста, чоловіка із флегматичним виразом обличчя, мабуть, зворушила пристрасність мого благання. Він знизав плечима, впустив мене у свою автомашину і хрипким голосом попередив: Спробуємо доїхати, але нічого не обіцяю. Ми виїхали з міста, а сніг усе падав і падав невпинно, сніжинка за сніжинкою, накопичуючись на кожному дюймі землі. Кожному живоплоті, кожному дереві. Ось ми проїхали останнє село, останню ферму, і опинилися посеред білого ландшафту, де не завжди можна було розрізнити дорогу. Я втиснулася в сидіння, з острахом чекаючи, а що, як водій, передумає і поверне назад. Тільки завдяки моїм чітким вказівкам він не втрачав віри в те, що нам наразі таки вдається не збитися з дороги. Коли ми нарешті дісталися володінь міс Вінтер, я сама вилізла з автомашини, щоб відчинити перші ворота, а трохи згодом перед нами постала і головна брама будинку. «Сподіваюся, ви знайдете дорогу назад», – сказала я. «Та ви за мене не турбуйтеся, я і не знайшов би», – відказав таксист, знову знизавши плечима. Як я й передбачала, браму було зачинено. Не бажаючи, щоб водій сприйняв мене за якусь злодюжку, я, поки він розвертав авто, вдала, ніби шукаю в суму ключі. А дочекавшись, аж він трохи від'їде, вхопилася руками за грати і перелізла. Двері до кухні були незамкнені. Я стягла черевики, струсила з пальта сніг і роздяглася. Потім перетнула кухню і вирушила відразу до апартаментів Емеліни – де я сподівалася, мала бути міс Вінтер, Неприємні запитання нутрували в мені і штовхали мене вперед. Я рішуче крокувала коридорами, ледь стримуючи лють, що спалахувала в мені через Аврелія і через жінку, скелет якої через 60 років знайшли в обгорілих руїнах Енджелфілдської бібліотеки. Утім, попри бурю, що вирувала в моїй душі, пересувалася я тихо, товстий килим, Наче вбирав у себе мої шалені кроки Не постукавши попередньо у двері Я поштовхом розчинила їх І відразу увійшла до кімнати Штори й досі були завішені Біля ліжка Емеліни Непорушно сиділа міс Вінтер Трохи налякана тим, що я увірвалася так несподівано Вона подивилася на мене широко розкритими очима У яких промайнув якийсь досі небачений проблеск Скелет! Засичала я на неї. В Енджелфілді знайшли скелет. Я вся перетворилася на очі і вуха, нетерпляче очікуючи на спонтанне зізнання. Байдуже, що це буде? Слово, жест чи вигук? Я зрозумію його. Та ось тільки відчувалося в кімнаті щось таке, що не давало мені цілком зосередитися на пальнуванні за реакцією міс Вінтер. «Скелет?» – перепитала письменниця. Вона сполотніла, очі її сповнилися неймовірним океаном почуттів, і в цьому океані потонула вся моя людь. «О, Господи!» – видихнула вона. «О, Господи! Яке ж тільки багатство емоцій і відтінків здатні вмістити в себе ці два слова? Страх, відчай, розпач, жаль і каяття. Полегшення, але якесь нехороше» те, що не дає розради, а ще горе. Задавнене, непозбутнє і глибоке. І раптом те далеке і невиразне, що заважало мені зосередитися, різко увірвалося в мою свідомість і витіснуло з неї все інше. Що це? Щось зовсім не пов'язане зі зловісною знахідкою у згорілій бібліотеці Енджелфілду. Щось, що передувало моєму вторгненню. На якусь мить я зніяковіла, а потім усі ті несуттєві деталі, які я мимоволі підмітила, не звернувши на них уваги, склалися докупи. Атмосфера в кімнаті, завишені штори, водяниста прозорість очей міс Вінтер, зникнення у того внутрішнього сталевого осердя, яке завжди відчувалося в цій вольовій жінці. Моя увага звузилася до одного. А куди поділося, розмірене, як шум моря дихання Емеліни? Я вслухалася, але нічого не змогла почути. Ні, вона... Я кинулася навколішки перед ліжком і прислухалася знову. Так, тихо сказала міс Вінтер. Вона померла усього кілька хвилин тому. Я подивилася на непорушне обличчя Емеліни. У ньому начебто нічого не змінилося, ядуче червоні шарами, перекошені губи, зелені очі. Я взялася за її вкриту плямами опіки в руку, вона й досі була тепла. Невже Емеліна і справді померла? Абсолютно, безповоротно, назавжди. Це здавалося просто неймовірним. Ні, вона не могла отак узяти і піти від нас. Щось неодмінно мало лишитися нам на втіху. Може, її ще можна повернути якимось заклинанням, якоюсь магією, якимось талісманом. Невже вона більше ніколи мене не почує? Жодного мого слова. Тепло її руки дало мені надію, що все ж таки Емеліна ще зможе мене почути. Тепло її руки вмить покликало з моїх грудей усі ті слова – які я хотіла переказати сестрі, і вони побігли, спотикаючись одне об одне, щоб якнайшвидше зірватися з моїх вуст і полинути до вух Емеліни. Емеліно, знайди мою сестру, знайди її, будь ласка, скажи, що я чекаю на неї, скажи їй, що... Я затнулася. Горло моє виявилося завузьким для такого юрмища слів, і вони заважали одне одному. Скажи. Що мені сумно без неї Скажи, що мені самотньо Слова пристрасні, запальні Похапцем вискакували з мене І з шаленим завзяттям Пробігали ту невеличку відстань Що відділяла мене від Емеліни І кидалися на вздогін тій Яка щойно вирушила у вічні мандри Перекажи, що я не можу більше чекати Скажи, нехай прийде до мене але було вже запізно. Між нами впала завіса вічності, невидима, невідворотна, невблаганна. Мої слова, вилетівши безпорадними пташками, вдарилися об шипку. Бідна моя дитина. Відчувши на плечі дотик руки міс Вінтер, я тихо заплакала. Заплакала над полохливими тілами моїх загиблих понівечених слів а рука Міс Вінтер, легенька, майже невагома, лишилася на моєму плечі. Нарешті я перестала плакати і втерла очі. У моїх грудях ще лишалося кілька слів. Вони носилися, стукаючись об ребра і не відчуваючи, куди поділися їхні товариші. «У мене була сестра-близнючка», – мовила я, – «ось тут, дивіться». Я підняла заправлений светер і повернулася боком до світла, мій шрам. Моя половинка місяця, блідого, стрібно-рожевого кольору, напівпрозорий перламутр, роздільна межа. Вона була ось тут, з'єднана зі мною ось у цьому місці. А вони взяли і розділили нас, і моя сестра померла, не змогла без мене жити». Я відчула тремтливий дотик пальців міс Вінтер на моєму боці. То вона провела ними по перламутровому півмісяці. У її очах світилося ніжне співчуття. Річ у тім, мовила я, це були завершальні слова. Слова, після яких усе, що я казатиму далі, буде малоймовірним і незначущим. Річ у тім, що я непевна, чи зможу далі жити без неї? Моя дитина, міс Вінтер, знову поглянула на мене і заколесала у співчутті, яким повнилися її очі. Я не сказала нічого. Моя свідомість залишалася абсолютно нерухомою. Але під нею відбувалися тектонічні суви. Раптом я відчула струмінь підводної течії. Упродовж років потонулий корабель лежав на глибині, ховаючи у трюмі свій страшний вантаж. Скелет людини. І ось тепер цей корабель зрушив з місця. Я сама його потурбувала, і його рух здійняв клуби піску з морського дина. Дрібнесенькі часточки несамовито затанцювали у темній, збуреній воді. А міс Вінтер і далі не зводила з мене погляду своїх зелених очей. І мало-помало – Здійнятий із дна пісок осів, мало помалу, заспокоїлася вода. А потривожений було скелет, знову влігся на своє місце в іржавому трюмі загиблого корабля. Колись ви хотіли, щоб я розповіла вам свою історію, почала я, і ви відказали, що у вас її немає. Тож тепер ви знаєте, що вона в мене таки є. А я була певна. На обличчі міс Вінтер з'явилася гірка співчутлива усмішка. Коли я вас сюди запросила, мені вже здавалося, що я знаю вашу історію. На той час я встигла прочитати ваше есе про братів Ландіє. До речі, дуже гарне есе. І я переконалася, що ви багато знаєте про братів та сестер. Це був, так би мовити, погляд середини. І ця особливість привернула мою увагу. І коли я читала ваше есе, мені раптом спало на думку, що й у вас є сестра-близнючка. І це переконання міцніло в мені. Тому я й обрала саме вас своїм біографом. Я зрозуміла, якщо після того, як я роками розповідала байки репортерам, у мене виникне спокуса і вам збрехати, ви все одно виведете мене на чисту воду. Я вже вивела вас на чисту воду. Вона кивнула, спокійно, печально, ані трохи не здивувавшись. «Та вже й слід. Ви багато знаєте. Тільки те, що ви мені розповіли. Побічну сюжетну лінію. За вашими ж словами. Ви розказували мені історію Ізабель та її двійнят. А на інше я вперто не звертала уваги. А побічною сюжетною лінією був Чарлі та його шалені витівки». «Ви увесь час підштовхували мене у напрямку Джейн Ейр. Це книжка про дівчинку в чужій родині. Кузину, яка втратила матір. Не знаю, ким була ваша мати і чому ви з'явилися в Енджелфілді без неї». Міс Вінтер сумно похитала головою. «Усі, хто міг дати відповідь на ці запитання, вже давно померли, Маргарет. А ви не пам'ятаєте?» Я звичайна людина, і, як і всі люди, я не пам'ятаю свого народження. На той час, коли прокидається наша свідомість, ми вже маємо певний досвід існування на цьому світі, і нам починає здаватися, що ми прийшли у нього цілу вічність тому. І ми починаємо поводитися як глядачі, що спізнилися на театральну виставу. Намагаємося якомога швидше збагнути, що було на початку базуючи свої здогадки на тому, що бачимо тепер. Скільки разів поверталася я до межі своєї пам'яті і силкувалася зазирнути в темну безодню, що зяяла за цією межею. Але над цією межею витають не лише спогади. Цю царину населяють також фантасмагорії, кошмари самотньої дитини. Красиві казки, вигадані розумом, Спраглим до фантастичних історій. Вигадки дівчинки з розвинутою уявою, якій дуже хочеться пояснити собі те, чого пояснити не можна. І яку б історію не відшукала я на отій межі забуття, я не буду обманювати себе і твердити, що то є правда. Усі діти ми своє народження. Саме так. Єдине... Що я знаю напевне, це те, що розповів мені Джон Копач. І що ж він вам розповів? Що я з'явилася як бур'янина серед кущиків полуниці. І міс Вінтер розповіла мені свою історію. Хтось почав цупити на городі полуниці. Ні, не птахи. Ті зазвичай надклюють ягоду і кинуть її. І не двійнята. Вони витоптували рослини і залишали по всій грядці свої сліди. То був якийсь легконогий злодюжка, що зривав по ягідці то тут, то там. Обережно, щоб нічого не пошкодити і не залишити сліду. Інший садівник міг би цього й не помітити, але не Джон. Того ж дня Джон Копач побачив калюшку води під поливним краном у парку. З крана капала вода. Він закрутив його, міцно закрутив, почухав потилицю та пішов собі займатися своїми справами. Але став пильнувати. Наступного дня помітив на полуничній гряці якусь постать маленьку таку, схожу на опудало через величезний капелюх, що закривав майже все обличчя. Узрівши Джона, істота зникла, але через день. Вона з такою настирливістю намагалася поцупити чергову порцію полуниць, що садівникові довелося горлати і махати руками, щоб порганати її геть. Джон замислився, у кого ж із селян могла бути така маленька і недогодована дитина, і хто б із них міг дозволити цій дитині красти ягоди та фрукти на чужих городах? Він ламав голову над цією загадкою, але нічого не міг придумати. А потім виявилося, що хтось ниж порив у сараї для розсади. «Не міг я кинути старі газети, так недбало, подумав Джон. «А оці ящики – це точно». Він власноруч вичистив і акуратно склав їх. Про всяк випадок садівник повісив на дверях замок, перш ніж піти спочивати. Проходячи повз поливний кран, він побачив, що з нього знову капає вода. Підійшов, машинально закрутив напівоберта. Потім натиснув на нього всією вагою тіла і закрутив ще на чверть. Отакої. Уночі він сам, не знаючи чому, прокинувся з тривогою в серці. «Де ж воно спатиме?» – мимоволі подумалося йому, якщо не зможе увійти в сарай і вкластися в ящику, загорнувшись у газети. І де ж воно поп'є води, якщо не зможе відкрутити так міцно закручений кран? Картаючи себе за дурницю, яку втнув пізно ввечері, Джон розчинив вікно. Заморозку не буде, це точно, але надто холодно для цієї пори року, а на голодний шлунок іще холодніше. А як страшно самотній малій дитині вночі, Джон скрушно похитав головою і зачинив вікно. Дивно. Невже хтось полишив свою дитину в Енджелфілському парку? Ні, не може бути. І все-таки Джонові не спалося. Ще до п'ятої ранку він устав з ліжка, пройшовся парком та городом, оглядаючи овочі, класичний парк і плануючи роботу на день. Цілий ранок садівник приглядався, чи не з'явився, Бува креслати капелюх серед фруктових насаджень. «Що з тобою?» – спитала хазяйка, коли Джон сидів у кухні, мовчки сорбаючи каву. «Та так, нічого», – відповів той. Спорожнивши чашку, він повернувся у парк і став біля кущів полуниці, стурбовано озираючись довкола. Нікого. Під обід Джон підкріпився половиною бутерброда, Відзначивши при цьому у себе відсутність апетиту, а другу половину залишив на перевернутому квітковому горщику біля поливного крана. Обізвавши себе старим дурнем, поклав поряд ще й шматок тістечка, потім відкрутив кран, шумно набрав у жерстяну поливанку води, спорожнив на клумбу поруч і знову набрав гуркіт води, що падала в жерстяну поливанку. Рознісся по всьому паркові. Джон навмисне не дивився ні на різні боки, ні перед собою, побоюючись передчасно переполохати маленьку злодюжку. Виконавши ці приготування, він відійшов трохи поодаль, сів на траву і заходився чистити старі горщики. Це була важлива робота, яку він обов'язково мусив зробити. Якщо не почистити горщики, в період між посадками – то можна перенести з рослини на рослину якусь хворобу. Раптом позаду скрипнув кран. Джон обернувся не відразу. Спочатку дочистив горщик. Вжик, вжик, вжик. А коли скінчив, блискавично скочив на ноги і мерщить до крана, як гончак. Але так поспішати не було ніякої потреби. Перелякане дитинча спробувало втекти, але перечепилося і впало. Потім підскочило, пробігло кілька кроків, але знову перечепилося і впало. Джон підхопив його, підняв, воно було легке, як кошеня, і різко розвернув обличчям до себе, від чого капелюх злетів на землю. Маленьке хлопчиня нагадувало мішечок із кістками, худюще від вічного недоїдання, очі закислі, волосся смердюче, чорне від грязюки, на щоках. Хворобливі рум'янці. Джон помацав рукою лоб малюка і ледь не опікся. Уже в сараї краще розглядів його наженята, босі, розпухлі, вкриті струпами. З однієї ступні, крізь присухлу грязюку, поволі витікав гній. Мабуть, десь колючку глибоко загнав, подумав садівник. Дитинча тремтіло, тремтіло від лихоманки, болю, голоду і страху. Джонові тоді подумалося, що якби він знайшов в такому стані тварину, то пристрелив би її, щоб не мучилася. Замкнувши малюка в сараї, він гукнув хазяйку. Та прийшла, подивилася, підійшла ближче, придивилася краще, охнула і відсахнулася. «Ні, ні, я не знаю, чи є воно. Його б трохи помити чи що. Ти хочеш сказати, відмочити у діжці?» «Та яка там діжка? Піду на кухню, налью гарячої води у шаплик». Вона познімала з дитинчати смердюча ганчір'я. Це треба спалити, і хозяйка кинула ганчірку на землю. Бруд аж в'ївся малюкові в шкіру, тут і там на ній виднілися струпи. Вода у першому шапликові миттєво почорніла. Поки наливали чисту воду, дитинча витягли і поставили поруч. Воно стояло голе і худоребре, похитуючись на здоровій нозі, і з нього цівочками стікала сіро-чорна вода. Джон із хазяйкою витріщилися на дитину, потім перезернулися між собою і знову витріщилися. «Джоне, може, я не добачаю, але скажи, будь ласка, там і справді немає того, чого мені не видно?» «Ні, нема. Теж мені парубок знайшовся». «Та це ж дівчина!» Вони гріли чайник за чайником, намилювали дитині шкіру і волосся, вишкрябували за шкарублу грязюку з-під нігтів, а вимивши крихітку, простерилізували пінцет і витягли з ноги шпичку. Дитинча сіпнулося, але не закричало, а потім забентували ранку. Змастили теплою рициною струпи навколо очей. Натерли рідиною проти опіків Блошині укуси А вазеліном потріскані губи Розсісали довге Кошлати волосся Поклали холодні компреси на чоло Та палаючі щоки Потім загорнули У чистий рушник Поставили на кухонний стіл І хазяйка заходилася годувати Дівчинку з ложечки Поки Джон чистив їй яблуко Вона аж захлиналася Ковтаючи суп Аж давилася, запихаючись нарізаними шматками яблука. Хазяйка відрізала кусень хліба, намазала його маслом. Дівчинка накинулася на бутерброд, як голодне вовчення. Джон і хазяйка мовчки спостерігали за нею. Очиці, очищені від струпів, виявилися скалочками смарагдів. Волося, висохнувши, явило свій справжній золотисто-червоний колір. На голодному худому обличчі різко виступали широкі вилиці. «У тебе теж виникла думка, що і в мене, Джоне?» «А вже ж!» «Скажемо йому чи ні?» «Ні, але її місце тут». «А тож, хвилину дві вони мовчали, розмірковуючи, як бути далі. «Може, лікаря покликати?» Невдовзі рум'янці на обличчі дитинчати дещо поблякли. Хазяйка приклала руку до чола, і досі гаряче, але температура помітно спала. Подивимося, як вона почуватиметься вночі, а лікаря покличемо вранці. Якщо буде потреба. Та отож, якщо буде потреба. Отак вони і вирішили, сказала міс Вінтер. І я залишилася. «А як вас звали?» Хазяйка намагалася звати мене Мері, але це ім'я якось не пристало. Джон називав мене Тінь, бо я повсюди ходила слідком за ним, як Тінь. Між іншим, це Джон навчив мене читати. Моїми першими книжками були насіннєві каталоги, що зберігалися в сараї. Але незабаром я відкрила для себе бібліотеку. Емеліна ж ніяк мене не звала. У цьому не було потреби, бо я завжди була поруч. А для тих, хто поруч, імена не потрібні. Імена потрібні, щоб звати тих, кого поруч немає. Якийсь час я мовчала, розмірковуючи над почутим. Дитинча примара. Без матері, без імені. Дитинча, існування якого було таємницею. Неможливо йому не співчувати. Однак... А як же, Аврелій? Ви ж знали, що це таке – зростати без матері. Чому ж ви... Його покинули, га? А у той скелет, знайдений в Енджелфілді, тепер я майже певна, що Джона Копача вбила Аделіна, та все ж таки, що трапилося з нею потім. Розкажіть мені, що сталося в ту ніч, коли здійнялася пожежа? Ми розмовляли у темряві, і я не бачила виразу обличчя міс Вінтер, але мені здалося, що вона здригнулася, поглянувши на тіло, що лежало в ліжку. «Будь ласка, накрийте її обличчя простирадлом. Я розповім вам про дитину. Я розповім вам про пожежу, але, може, спершу покличити Джудіт? Вона ще нічого не знає. Їй доведеться викликати лікаря Кліфтона. Треба буде зробити необхідні приготування». Коли Джудіт прийшла, то спершу подбала про живу, а не про померлу сестру. Тільки-но ну, вона поглянула на бліде обличчя міс Вінтер – як відразу стала наполягати, щоб та лягла в ліжко і негайно прийняла ліки. Ми разом покотили крісло до її апартаментів. Джудіт допомогла їй вдягнути нічну сорочку, а я тим часом наповнила гарячою водою грілку і поклала її під ковдру. «Я зараз подзвоню лікареві Кліфтону», сказала Джудіт. «Ви побудете з міс Вінтер?» Але не минуло й кількох хвилин як вона знову з'явилася у дверях спальні і поманила мене рукою у передпокій. Мені не вдалося з ним поговорити, шепнула вона. Щось із телефоном. Мабуть, снігопад пошкодив лінію. Ми опинилися в ізоляції. Я згадала про телефон працівника поліції, записаний на клаптику паперу, що лежав у моїй сунці, і з полегшенням зітхнула. Із Джудіт ми домовилися що біля міс Вінтер першою чергуватиму я, а вона тим часом зробить в апартаментах Емеліни всі необхідні приготування, а опісля заступить мене, коли для міс Вінтер надійде пора знову приймати ліки. Ніч обіцяла бути довгою.